Попає дитину в непочатій воді Та загортає, коли це хлопець в батькову сорочку А коли дівчина в материну Зав'язує в рукав шматочок печини тобто глини з печі Кілька вуглин та дрібну грошину І передає хлопчика через поріг А дівчинку через гребінь кумові примовляючи «нате вам народжене, принесіть хрещене». Крім того, в окремому клуночку дають ще печину та вугілля, що він їх повинен кинути на роздоріжжі через плече, примовляючи «на тобі чорте плату». Після того куми виходять, наступаючи правою ногою на поріг або на гребінь та йдуть до церкви. Після Христа дитину несуть додому. Якщо у батьків були вже діти та повмирали, то у хрещену дитину не вносять до хати через двері, а подають кумові через вікно, а той уже передає її бабі, висловлюючи матері якнайліпше побажання. До хати тим часом збираються сусіди та знайомі. Приносять з собою хліб, ковбаси, сіль, вареники тощо і, віддаючи все те матері, радять їй затулити бочки, де були сини й дочки. Після неїсного обіду баба роздає виноград, варені яблука або грушки та квітки, пучечки з колосків хлімних рослин. Зимою або з барвінку, васильків та калини, знову-таки бажаючи, щоб дитина росла та всього досить мала. Таку квітку кожен мусить занести додому, а то йому може трапитись якась біда. Останнім ритуальним вчинком родильних обрядів бувають, звичайно, зливки, тобто обряд миття рук баби. Баба приносить непочатої води, кладе вночве навхрест калину, гвоздику, овес, любисток, руту, барвінок та інші рослини. Ставить все це серед хати, а породілля тричі зливає воду на руки бабі, примовляючи «Ти мені, бабуню, очищала душу, а я тобі – Очищаю руки. Потім породілля б'є три поклони перед образами та дає бабі сім пирогів і намітку. І на тому обряд кінчається. Часом ще роблять похрестини. Цебто бабу та кумів садовлять на борону та везуть до корчми, де п'ють горілку, що на неї складаються всі родичі породіллі. З досить численних пісень, що їх при тому співають, звертає на себе увагу одна, яка висловлює подяку ковалю, що скував дитину, і куючи не впотів, і врученьки не хукав, і добро, і тепло добувати було. Розбираючи хоч трохи уважніше поданий опис родильних обрядів, що його ми взяли майже цілком із труди експедиції Чубинського ми не можемо не побачити, що всі ритуальні вчинки, які становлять цей обряд, зводяться до кількох зовсім означених категорій. Крім актів цілком церемонійних, як от обмін хлібом, певні привітання, то що більша частина обрядових актів skierowana на охорону дитини від усіх можливих небезпек що загрожують їй, та головно – одне небезпек надприродних, що походять одне чистої сили. Сюди стосується, перш за все, творення над дитиною Христа. Скоро тільки вона з'явиться на світ. Приміщення під голову дитини та матері – ножа, трійці та пахучих трав. Закопування плаценти під полом. Цебто в такому місці, де її не може захопити ні тварина, ні лихі люди.